Ви слухаєте книгу Віктора Гребенюка «Ефект Вертера» та інші новели. Читають автор і Ольга Міцевська. Діюві особи та виконавці Андрій Степуренко жив театром. Він усе життя сприймав як театр. Часом із талановитішими акторами, навіть блискучими, часом із нездарами з високопрофесійною режисурою та з махровою самодіяльщиною. Не раз, не два життєві ситуації перед очима були гідні підмостки Шекспіра. А скільки й провінційної опередковості. Бував у моглядному ширяні думки, міркував про головного постановника сієї безмежної і невпинної епопеї, що зветься життям. «Так, світ – театр, де всі чоловіки і жінки – актори». Це в кращому разі. А то й маріонетки. І ліпше в цьому величезному вселенському дійстві бути режисером. Не головним, звісно, а хоч би другим, чи третім, чи навіть простим асистентом отого великого і незнаного. Андрій Степуренко мріяв – ні, палав жагою стати режисером-постановником свого театру. Такого собі локального згустку театру Вселенського, справді фахового, сталановитою трупою. Він до цього давно доріс. А відколи доручили йому постановки на малій сцені, згуртував і трупу ждав і не міг діждатися випадку долі, шукав і не міг дошукатися меценатів, готових укласти грубі гроші в доволі ризикований і далебі малоокупний проект новий театр. І таки дочекався Воїстину, мецената. Підписували контракти у бізнес-центрі Досвітня Зоря. З необаючим смаком обставлено, до речі. Андрій тут уперше. Досі в такі висоти йому було зась. Усе в м'яко-ясних, пінно-молошних тонах. Меблі, килими, стіни. Тихо струменить досяжною надією світло десь із гори, із боків і навіть із долу. До тераси підпливають граціозні лебеді. Такою була й мова мецената. Отож, ми розуміємо всю затратність високого мистецтва і не наполягаємо на швидких прибутках, ні. Знаючи ваш рівень, маємо, по суті, лише одну умову. Часу-часу, не більше якраз на сезон, пропонуватимем до постановки п'єси певного автора. Вельми талановитого, запевняю вас. Це було таке єдине, що трішки насторожувало в контракті. Решта ж – приміщення, гонорари, розклади гастролей і фестивалів – вище за всі сподівання. П'єсу Андрій там тільки перегорнув, підписав усі папери, а вдома заглибився в читання. П'єса, якою слід було розпочати перший сезон, виявилася справді великого хисту. Цікавий сюжет, влучна мова, гаразд виписані персонажі. Ну, дещо дивно, щоправда. Дієві особи коять усілякі злочинства, насміхаються з усього на світі, потім їх гризе сумління, однак ні люди, ні правосуддя їх не карають. У фіналі з'являється ж якийсь неназваний на ім'я герой, про якого лише постійно натякалось, і... Промовляє доволі короткий монолог. І в злочинців одлягає від серця. Вони радіють, що все стало на свої місця. Лебонь це і є отой світлосяйний, бо п'єса звалась «Тріумф світлосяйного». Дивна п'єса. ризикована. Одначе, збіса талановита. Ще раз переконуюсь, як справжній талант, то створить шедевр у будь-яких канонах. Чи класицизм, чи соцреалізм, чи якось це, канон безканонності, постмодерн. І на одній струні можна шедевр зіграти. Чи от пригадується п'єса, чекаючи на Годо. Абсурдизм, здавалося б, а кожен режисер по-своєму прочитує. Тож за кілька місяців напруженої роботи генеральна репетиція. Світлосяйного грав Пилипчук, Немолодий. Досвідчений актор. Зі ступкою працював і з Миколайчуком вчився. Його роль хоч епізодична, та разом з тим ключова. На репетиціях, говорив, мороз по шкірі. З глибокими густими паузами, у які вкладав стільки змісту. Уявляю ці овації і ці рецензії на сайтах. Андрій дивився генеральну репетицію, раз по раз щось зазначаючи в записнику. Та якась внутрішня пружина все більш стискалася, що ближче до фінального монологу невідомця. Ще кілька мізансцен, ще кілька реплік, зміна світла. Ось, Пилипчук мав грати у білому, але стояв чомусь у чорні. Що це за імпровізації такі? Ну, дарма. Филипчук свердлив очима Андрія і мовчав. О, це його наповнене таким змістом мовчання. Недарма кажуть, що сильніший актор, то кращі паузи. Але йшли секунди, хвилини відведені на монолог, а Світлосяйний так і не зронив жодної фрази. Потім фінальна сцена і лаштунки – Браво! Вигукнув Андрій і вискочив на сцену. Молодці! Пригортав акторок, тиснув руки акторам. Є, звичайно, пара зауважень, але загалом дуже добре. А Пилипчук? Андрій поглянув на місце його монологу, обвів очима всю трупу. А Пилипчук? Пилипчука не було, але ми ж зіграли так, наче він був. Зацокотіла Примадонна. Як то? «Не було Пилипчука. Що за чортівня? Що ви таке говорите?» «Був і прекрасно зіграв. Просто прекрасно!» «Ні, ні, ні!» – зі всіх кутків сцени подавали голос актори. «Андрію Семеновичу, Пилипчук додзвонився вже під час репетиції!» – кинув згори освітлювач. «Казав, серце прихопило, швидка забрала». «Що за біс?» Головреш із дивотою поглянув на те місце, з якого промовив, чи то пак промовчав свій монолог Пилипчук Світлосяйний. «Ельвіро Станіславівно! Ельвіро Станіславівно! Загукав до вахтерки! Ельвіро Станіславівно, Пилипчук уже пішов?» «Ні!» – розвела руками захекана вахтерка. «Він і не приходив. Кажуть, в лікарню попав». Алло, алло, Пиливчук, а що ж це ви? Де ви там? Так? А, ну, вже вам краще? Ну, глядіть, щоб до прем'єри були як штик. Уся трупа в зачудованому остросі півколом оточила місце монологу світлосяйного. Дідько. Промовили голосним шепотом і позадкували. Андрій Степуренко сів по-турецьки і остовпіло дивився в глиб сцени. За якийсь час у його погляді щось змінилося, очі округлились у здивованім відкритті. Потім в осмисленні відкритого, в утвердженні осмисленого. І врешті він повернув потягнувся до Стільникового. Алло, це Степуренко. Я розриваю контракт.